7. Je svibnja 1954. godine Nad uporištem Izabel osvano je još jedan monsunski dan. Kiša je padala u jakim naletima, a okolne planinske lance prikrivali su teški oblaci. Zbog tih oblaka i kiše nijedan od velikih transportnih zrakoplova tipa C-119 nije mogao isporučiti streljivo i pojačanje za to uporište. Kroz nisku naoblaku probili su se samo lovci bombarderi koji su u naletima izbacivali napalmi klasične bombe kako na napadače tako i na branitelje. Položaj su bili tako izmješani da je bilo teško iz zraka razaznati tko je tko na uporištu izabel. Pred zoru položaji E10 i E4, koji su držali istočni brok Izabel, odbili su nalete napadačevog pješaštva. Ali ti su položaji bili prepuni ranjenika i ponestalo im je streljiva. Sve je to znao zapovjednik snaga, koje su već mjesecima napadale u porište Izabel. U osam sati tog dana taj general nazvao zapovjednika svoje 308. divizije i rekao mu. U neprijateljskim redovima pojavili su se znaci zbrke. Neki se već predaju, ali većina ih može pokušati proboj. Daj svojim ljudima zapovjed da se približe neprijatelju i da mu ne dopuste da se izvuče. Zapovjednik 308. divizije naložio je svojim vojnicima da zagarle protivnika. Oko 9 sati valovi pješaštva obrušili su se na položaje E4 i E10. Oko pola deset bilo je jasno da se položaj neće moći održati. Zapovjednik položaja i njegov zamjenik po posljedji su put razgovarali sa zapovjednikom uporišta izabel. Prvi je govorio zapovjednik. Breš zove Brunu. Ovo je kraj. Ne mlatite stopništvom. Imamo ovdje previše ranjenika. Razgovor su prekidali krici ranjenika i povici napadača i branitelja. Nakon zapovjednika, njegov zamjenik poslao je posljednju poruku s položaja E4. Dede zove Brunu. Sve je gotovo. Ušli su u zapovjedni položaj. Zbogom, reci tom momku Pjeru da smo ga puno voljeli. Jer je bio pukovnik i zapovjednik prve zračno-mobilne skupine koja je branila uporište Izabel. Bio je veteran drugog svjetskog rata, prošao je bojušta u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, a karijeru je započeo kao konječki časnik u prestižnoj postoribu koja je krstarila Saharskom pustinjom kako bi se borila protiv pljačkaških arapskih plemena. Sada je taj pukovnik od svojih zapovjednika dobio obavijest da je istočni bok uporišta Izabel pao. General koji je zapovjedao napadačkim snagama i kojeg danas smatraju genijem gerilskog ratovanja, kad je vidio da su položaj E-4 i E-10 pali, odlučio je završiti s uporištem Izabel. Zauzimanjem tog uporišta ne bi samo završila bitka koja se vodila već mjesecima, nego bi se njegovim zauzimanjem mogao završiti rat dug osam godina. Stoga su po njegove zapovjedi teški topovi sovjetske proizvodnje ukopani duboko u planinama koje su okruživale dolinu u kojoj se nalazila Izabel otvorili vatru na uporište. Topovima su se pridružili minobacači. Nakon tog bombardiranja počeli su masovni pješački napadi. U 17. 7. svibnja 1954. glavni zapovjednik uporišta Izabel poslao je ovu poruku. Potopljeni smo. Pala su naša tri istočna uporišta. Ne znam gdje su mi sve ranjenici i zapovjednici mojih postrojbi pitaju me što ćemo dalje učiniti. Sada smo pod vatrom Stalinovih orgulja. Moji su ljudi automati koji se raspadaju od nedostatka sna. General koji je primio ovu poruku znao je da za uporište Izabel nema spasa. Napadači su već na početku bitke presjekli sve kopnene putave do uporišta. Zrakom se zbog monsunske sezone više nije moglo dopremiti dovoljno streljiva i neoružanja. Ostalom, general nije imao ni dovoljno vojnika za proboj do Izabel. Sve što je mogao napraviti bilo je da odgovori ovo zapovjedniku uporišta. Neka bitka umre. Dajte dopuštenje vojnicima da se probiju ako mogu. Nećemo vas napustiti. Hvala vam na lijepoj obrani. S druge strane nastupila je šutnja. A onda se s druge strane pucketave radio veze ponovo začuo glas zapovjednika uporišta koji je rekao da će u 17.30 stupiti u vezu s napadačima. Na tome da u 17.30 trebaju prestati borbe, vojnici koji su branili uporište i bel počeli su uništavati opremu. Cijevi pušaka i strojnica zabadali su u zemlju i onda povlačili okidač. Topnici su razbijali optičke uređaje za ciljanje, topovske zatvorače bacali su u blato, a u cijevi su stavljene granate od bijelog fosfora. Eksplozija te granate uništila bi žlijebove u topničkoj cijevi. Iz motora vozila i nekoliko tenkova ispušteno je ulje i onda je dodavan gas kako bi motori zaribali. Dok su njegovi vojnici uništavali opremu general Christian de Castri, zapovjednik uporišta i njegovi najbliži suradnici Pukovnik Pierre Langla i vojnik Marcel Bigard pozdravili su se i otišli spaliti svoje osobne papire. Pukovnik Langlais spalio i svoju padobransku beretku, napadači su mrzeli padobrance. Bojnik Bigar zadržao je tu beretku na svojoj glavi. Ako je već treba umrijeti u zarobljeništvu, onda je mislio je bolje da umre kao padobranac. I tako su ta trojica dočekala kraj uporišta Izabel. Bernard Fall u svojoj glasovitoj knjizi pakao na vrlo malom mjestu ovako opisuje taj kraj. Kako se utišavala pucnjava oko glavnog položaja, tako se moglo čuti i bubnjanje nogu u sandalama koje su trčale preko krovova koji su bili natkrivali rovove uporišta Izabel. Nakon nekoliko sekundi, kroz vrata bunkera provirila bi azijska glava, pokrivena plitkom kacigom, u kojoj je bilo zataknuto busenje trave ili granje drbeća. Mladi zijac, često visok jedva metari 60, i najzgled star tek 15. godina, a zapravo je imao vjerojatno dvostruko više godina, zamahao bi ruskom strojnicom koja je imala zakrivljen okvir za streljivo i povikao. Di, di, maulen! Idemo, idemo brzo! Ili bi jednostavno povikao na grubom francuskom. Sorte, izlazite! I iz bunkera bi izlazili francuzi, legionari, sjevernoafrikanci i vijetnamci. I tako započeli svoj staž kao zatvorenici vijetmina. Na krovu zapovjednog bunkera tri vojnika vijetmina spustila su Francusku i podigli crvenu zastavu sa zlatnom zjezdom. I tako je nakon nekoliko mjeseci završila bitka kod Dien Bien Foua. Francuzi su bili samo jedni u nizu osvajača koji su Vijetnamci izbacili iz svoje zemlje. Prvi u nizu tih osvajača bili su Kinezi. Govori Robert Varić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Vijetnamska taktika je bila jasna, to jest Mita kako su ih Kinezi zvali, jednostavno povući se u planine i džungle i nastaviti rad napadan, napadanjem kineskih snaga i brzim udarima i ponovno povlačenjem ne prihvaćenjem otvorene bitke. Znači klasična genijska taktika. Kinezi su kontrolirali gradove i ravnicu, a ostalo su kontrolirali Vijetnamci. I prije ili kasnije kinezi bi se povukli. Kada se pogleda i oblik Vijetnama i konfiguracija terena vidi se Vijetnam se sastoji iz tri pokrene, to je sjeverni dio to je Tonkin, središnji dio Anam i južni dio oko Saigona i visoravni Čočinčina, tako zvana. Južni dio je ravnica koje je bilo relativno najlakše kontrolirati, mada je i tamo Vjetmin uspjevao voditi gerilsku borbu i sabotaže. Isto tako i središnji dio, ali sjeverni dio na granici s Kinom to je bilo vrlo teško gotovo nemoguće kontrolirati. Zbog konfiguracije terena to je bila džungla i planinski teren, zbog nedostatka komunikacija. Nakon Dien Bien fu više ništa neće biti isto. Nakon te bitke nestaje francusko kolonijalno carstvo u Indokini. U godini poraza kod Dien Bien Fu-a će i ustanak u Alžiru. Taj će ustanak dokrećiti francusku četvrtu republiku koja se već opasno zaljuljala tijekom rata u Indokini. Vietmin ili Liga za nezavisnost Vijetnama sjever od 17. paralele utemeljit će Demokratsku republiku Vijetnam, na jugu nastaje Republika Vijetnam. Ali vjetnamski komunisti koji su stajali za Vjet Mina i Demokratske republike Vjetnam namjeravali su ujediniti zemlju. Ako nije išlo Milom, onda su to odlučili napraviti silom. I tako je započeo drugi rat u Indokini, a u taj rat uključit će se sila koja će nastojati ispuniti vakum koji je nastao nakon odlaska Francuza. Ta su sila bile Sjedinjene američke države. I američka vojska suočit će se za zemljom koja je bila gotovo nemoguća za kontrolu. Tradicionalno način e, transporta i kretanja u Vjetnamu su bile, bile rijeke, postavile par kopnovih puteva, međutim ih nije bilo mnogo i morale su se konstantno održavati jer bilo je dovoljno da jednu dvije sezone bude zanemareno održavanje i džungla je došla ponovno po svoje. Za Francuze je još i velik problem, dakle bio, to nije bilo dovoljno puteva. To su bili mali i uski putevi, zemljani često, na kojima jednostavno se nije mogla borbena tehnika posebno oklopna koncentrirati. Sve je išlo u koloni i bilo je lako onda napraviti zasjedu i nanje teške gubitke. I napokon ono što je bila prednost recimo u Indiji, željeznička mreža za Engleze, ovdje nije postojala. Postojala je samo jedna pruga koja je išla od Juga Vijetnama, znači od Sajgona pa do sve do granice sa Kinom i postoje u Južnu Kinu. Transport je bio konstantni problem, a u tom trenutku ono što se uvjetno poslije nazvalo zračna pokretljivost Air Mobility tek je bilo u začetku. Helikopteri su se pojavili tek u drugom svjetskom ratu i počeli su se sporadično primjenjivati tek početkom 50-ih, recimo u Koreji. E, Francuzi su na kraju dobili neko, nešto helikoptera, ali to je služilo jednostavno samo eventualno za evakuaciju ranjenika. Broj je bio nedovoljan za bilo kakvu ozbiljni napad. Kako su Francuzi došli u Indokinu? Zato su zapravo zaslužna dva Engleza. Prvi je Robert Clive koji će kasnije dobiti plemički naslov Baruna od pleseja. Clive je bio nemoguć u djetinjstvu, promijenio je niz škola i kada više nisu znali što će s njim uputili su ga s 18 godina u Indiju. Clive se iskrcao u Madrasu i zaposlaio kao službenik u Britaskoj istočno-indijskoj kompaniji. Ali Robert Clive nije bio stvoren za službenika. Bio je svadljiv, njegov ga i melankolični karakter odveo u neuspješan pokušaj samoubojstva. Sudjelovao je čak i u jednom dvoboju. Jedinu je utjehu našao u velikoj guvernerovoj knjižnici gdje se sam obrazovao. Ko zna kako bi Clive završio da tada britanska istočno-indijska kompanija nije vodila bitku s francuskom istočno-indijskom kompanijom za prevlast nad indijskim podkontinentom. Clive je svoj pravi poziv našao u vojsci britanske istočno-indijske kompanije. Tu je napravio karijeru zbog kojega je britanski premijer William Pitt nazvao generalom kojeg nam je poslalo nebo. Ukratko, Clive je britarskoj kompaniji svojim bodstvom i organizacijskim sposobnostima osigurao prevlast na indijskom podkontinentu. A ključan trenutak u toj borbi bila je bitka kod Pleseja gdje se Clive 1757. s 3000 vojnika sukobio s vojskom od 50.000, koji je okupio Sirađ u Davlah, mogulski potkralj Bengala. Kako je tekla ta bitka opisuje povjesničar Lawrence James u knjizi Raj. Dvije su se vojske sudarile kod Plesea 23. lipnja i uslijedila je bitka, koja je po europskim standardima bila tek nešto više čarke. Većina bitke sastojela se od izmjene topničke vatre, u kojoj su bengalci izvukli deblji kraj. Imali su masivne topove od 32 i od 24 funte, koji su bili postavljeni na platforme koje je vuklo 40 ili 50 volova i koje su na položaj za paljbu postavljali slonovi. Takav način transporta pokazao se pogubnim za topnike, jer su tri slona bila ubijena, a ostali su nakon toga postali nemogući. Volovi su također bili užasnuti topovskom batrom i krenuli su u stampedu u kojem su stradali mnogi topnici. I kao da to nije bilo dovoljno, jedan je promatrač primijetio da su indijski topnici bili nespretni i jedan je od njih slučajno zapalio Bačve s Barutom, koje su onda eksplodirale i tako doprinjele općem pandemoniju. Kod pleseja Clive je izgubio 23 čovjeka To je bila cijena koju je platio za osvajanje Bengala. Njegov glavni suparnik u toj borbi bio je joseph François Duple, generalni guverner francuskih teritorija u Indiji. I on je bio nadareni organizator i diplomat koji je skoro ostvario francuski san o gospodarenju nad indijskim podkontinentom. Ali Duple nije bio dobar vojnik i nije najbolje surađivao s ljudima oko sebe. I Clive je u nekoliko godina istjerao Francuze iz Indije. Duple je umro zaboravljen i u siromaštu. Klajv je postao gospodar Indije i baron. Drugi englez koji je francusku uputio na Indokinu bio je vjerojatno najbolji pomorski zapovjednik u povijesti. U nizu bitaka, admiral Horatio Nelson uništio je francusku mornaricu koja se gradila grotovo stoljeće. I gdje je zemlja bez jake mornarice i zemlja koja je istjerana s indijskog podkontinenta mogla izgraditi svoje kolonijalno carstvo u Aziji? Samo u području koje nitko drugi nije htio, a to je bilo područje Indokine ili jugoistočne Azije. Cijela priča počinje 1859. godine kada Francuzi pod izlikom zaštite katoličkih francuskih doseljenika zauzimaju Saigon i okolicu. Već 1863. godine proglašavaju Kambođu protektoratom, a iz idućih 30 godina postupno pod svojoj vlast dovode ostatak vijetnama i Laos. Francuzi su na ovom području uspostavili jedan vrlo oštar kolonijalni režim, koji se smatra zapravo da je bio, bio jedan od najoštrijih za vrijeme imperializma. Visoki porezi su osiromašili e, seljaštvo u Vjetnamu, što je naravno bilo u Vjetnamu glavna privredna grana prijedolaska Francuza. Osim toga uveden je potporni državni monopol, tako da vjetnamsko straništvo bilo prisilno kupovati samo francusku robu i to po izuzetno visokim cijenama. Naravno, to je dovodilo do revolta koje su francuzi gušili. Oh, je voudrais, te souvien, Godine 1940. počeo je kraj francuske vlasti u Indokini. Nakon takozvanog smiješnog rata, kada se na zapadnom ratištu u Europi nije događalo ništa, u svibnju 1940. nacistički ratni stroj napao je na zapadu. Napad je počeo 10. svibnja. Do 22. lipnja poklopne kolone Varmahta isjekle su francusku vojsku, a francuskoj vladi nametnuto je sramotno primirje. Nakon francuskog poraza u Evropi, Indokina, Francuska odjedno bila potpuno ociječena što su iskoristili Japanci i 1940. godine doslovce prisilili francuske lokalne vlasti da de facto predaju vlast Japancima. Formalno tu je bila još francuska kolonina administracija i vojne snage, ali Japanci su doveli svoje garnizone i zapravo preuzeli kontrolu cijele zemlje pod svoje ruke. Krajni udarac je došao 1945. godine. Naime, u ožijku 1945. godine japanske vlasti su jednostavno od Francuza tražile da predaju kompletno vlast, da se razoružaju. Šansu koja se ukazala nakon francuskog poraza i dolaska japanske vojske u Indokinu najbolje iskoristio čovjek koji će biti poznat pod mnogim imenima. Pravo ime mu je Nogujen Sin Kung i rođen je 19. svibnja 1890. godine u Huangtru. Kasnije će biti poznat i kao Nogujen Tat Tan ili kao Nogujen Ai Kwok ili Nogujen Domoljub. Bio je sin siromašnog seoskog učitelja i imao je teško djetinjstvo. Ipak između 14. i 18. pohađao je školu u Hueu, a nakon toga postao je i školski ravnatelj i primljen je u tehnički institut u Saigonu. Tekom tih godina upoznao je bijedu vjetnamskog seljaka koji je ovako opisao. Anamiti su općenito zgaženi blagoslovom francuske zaštite. Anamitski seljaci posebno su zgaženi tom zaštitom. Kao anamiti su potlačeni. Kao seljaci su pljačkani, pokradeni i uništeni. Oni su ti koji rade sve teške poslove. Oni su ti koji proizvode za cijelu hordu parazita, lijenčina i civilizatora. I oni su ti koji žive u siromaštu, dok njihovi egzekutori žive u obilju. Nogujen, sin Kung, skriven pod novim imenom Ba, naći će 1911. posao kao kuhar na francuskom parobrodu. Bio je mornar tri godine, posjetio je većinu afričkih luka, bio je u Njurku i Bostonu. Od 1915. do 1917. živio je u Londonu, a onda se preselio u Pariz. Tamo je radio kao vrtlar, čistač, konobar, retušar fotografija i ložač. Tijekom boravka u Francuskoj postao je vatreni socijalist. Nadahnut oktobarskom revolucijom, pridružio se kasnije komunističkoj partiji Francuske. I tako je počela revolucionana karijera čovjeka kojeg će njegovi drugovi znati pod nadimkom Ujak Ho, a ostatak svijeta pod imenom Ho Chi Minh. On će osnovati komunističku partiju Indokine i Vijetmin, Ligu za nezavisnost Vjetnama. Od svih vjetnamskih organizacija ta će postati najubojitija. Konspirativnost i ubojitost nije bila samo odlika vjetmina, nego svih različitih vjetnamskih organizacija za nacionalistički za oslobođenje u Vjetnamu. Zašto? Zato što je tu biti razvijena tradicija u sklopu više stoljetne borbe protiv različitih okupacijskih snaga. Dakle, jedna kultura konspirativnosti oslanjena na lokalnu zajednicu, djelovanja u njoj, što je zapravo svim koji su vodili pogune strahovito olakšavalo posao a naravno protiničkim snagama otežavalo proboj u to jedno zatvoreno društvo. Zašto je Vjetmin uspio? Čiji je puni naziv bio Đoc Dong Min Hoi, to jest Revolucionarna liga za nezavisnost Vijetnama? Bio je i komunistička i nacionalistička skupina koju je 1941. osnovao Ho Chi Minh, rođen 1890. e, on 1911. godine odlazi u Francusku i neće se vratiti ru 30 godina u Vijetnam. U Francuskoj u biti, upoznaje se sa socijalističkim i komunističkim idejama koje prihvaća kao sredstvo koje će omogućiti oslobađanje vijetnama od francuske vlasti. Već 1923 godine odlazi u Moskvu, a 1925. vraća se u indokinu a 1930. postaje predstavnik kom za vijetnam i iste godine on osniva komunističku partiju indokine kasnije komunističku partiju i u vijetnama Godine 1924. Ho Chi Minh, skriven i za još jednog od svojih lažnih imena, ovoga puta nazivao se Li Thuy, došao je u Kanton komunističko uporište u Kini i regrutirao prve kadrove za vjetnamski nacionalni pokret. Organizirao ih je u Savez vjetnamske revolucionarne omladine kada je Čankaj Šek protjerao kineske komuniste iz Kantona, Ho Šimin otišao je u sovjetski savez. Nakon toga boravio je u Briselu i Parizu, pa je otišao u Siem, današnji Tajland, gdje je bio predstavnik komunističke internacionale. A onda su Ho i njegovi sljedbenici odlučili osnovati komunističku partiju. Prvo su je nazvali Vjetnamska komunistička partija, ali u listopadu 1930. prema Savjetu sovjetskih instruktora Ho Chi Minh promijenio ime partije u Indokineska komunistička partija. Prvi kongres partije održao se u Makau, portugalskom teritoriju u Južnoj Kini. Francuska policija u Indokini bila je previše uspješna u tim godinama. Ho Chi Minh je pravilno zaključio da nema smisla tada ulaziti u neke nove borbe, sukobe, čak e, nema smisla ni organizirati neke posebno velike sabotaže, nego jednostavno treba provesti određeno vrijeme u pripremanju terene, u razvijanju komunističkih organizacije posvuda u gradovima, selima i pripremati teren. To je bilo isto po uzoru na kineske komuniste koji su ih Hošiminu i vjetnamskim komunistima predstavljali model za djelovanje učenje Mao Tse Tunga. To su bile one tri faze, prvo pripremiti teren, Druga faza pojesti gerijsku borbu i treća faza kada je protivnik već oblezglavljen, jednostavno preći utvoreni sukob i srušiti ga. I dakle, do 1940. godine to je bio osnovni način djelovanja komunističke partije vijetnama stvarnje organizacija, ljudi, mreže, uz povremene organizacije manjih sabotaža, ali ništa toliko da bi Francuzi se izazvalo na reakciju kao što je bila ovaj priješnja krvova gušenja. Već e, 1935. pet na prvom kongresu komunističke partije koji se održao makao jer e, Francuzi je toliko čvrsto držali e, vlast tada u vijetnamu da Jednostavno, vodstvo KP Vjetnama se nije moglo vratiti, nego je bilo na području Južne Kine. Dakle, u Makau počelo se razmišljati o tome kako, kako će biti buduća vojna organizacija komunističke partije. Tada su doneseni organizacijski temelj, znači partijska kontrola nad oržanom organizacijom, ove pripreme koje su se već provodile, stvaranje povezanosti sa populacijom. Godine 1938. Ho Shimin vratio se u Kinu i tamo je ostao par mjeseci. Tada se susreo s čovjekom od kojeg će puno naučiti. Taj je čovjek u knjizi Problemi, strategije u kineskom revolucionarnom ratu napisao i ove retke Rat je najviši oblik borbe za razrješavanje proturiječe, koja se razvija na određenom stupnju između klasa, nacija, država ili političkih skupina. Vrat postoji od trenutka kad su se pojavile privatno vlasništvo i klase. Ime tog čovjeka je Mao Tse Tung i Ho Ximin koji će negdje u vrijeme boravka u Kini uzeti to ime, a ime znači Ho prosvjetitelj, puno će naučiti od vođe kineskih komunista. Ali na revolucionarnu borbu Ho min još se neće odlučiti. Hošimini, komunisti i vjetnamski su dalje ovisili od pomoći koju su dobivali na jugu Kine, gdje su im se nalazila i baze gdje, tokom, skoro tokom cijelog rata. A naravno, Čanka i Šek i Komintang, da su naravno znali točno koje je Hošimini njegovo društvo, ne, bi, ne samo da bi prekinuli pomoć, nego bi poduzeli neke aktivne mjere zbog građanskog rata u Kini između Mao Cetunga i Komintanga. Osim toga, predstavljući se kao nacionalisti, Hošimine je naravno uvidio da će lakše pridobiti ruralno-konzervativno stanoništvo negoli nekim pričama o pravednom komunističkom poredku i takvim stvarima. Tam, kako bismo po ruskom rekli, maskirovka je poslužila i Hošiminu za uspostavljanje kad je počeo rat veze sa Amerikancima, sa OSS-om, Američkom tajnom službom, prethodnicom CIA. Koja je došla, vidjela što radi Vjetmin i zaključila, to su vjetnamski nacionalisti koji se bore protiv Japanaca i mi im moramo pomoći. 13. kolova za 1945. godine Indokineska komunistička partija je nacionalni kongres u selu Tan Trao. Prema Truong Chinu, tada generalnom sekretaru partije, ovo je odlučeno na tom kongresu. Tijekom tog kongresa koji je stvarao povijest, Indokineska komunistička partija donijela je jasan program. Voditi pobunjenike kako bi razoružali Japance prije nego što saveznici dođu u Indokinu. Uzeti vlast koju su u svojim rukama držali Japanci i njihove lutke i dočekati kao jedina vlast u zemlji saveznike koji će doći kako bi razoružali Japance. Vjetmin uspio ispuniti sve točke tog programa. Da stvari za Vjetmin budu bolje, sjever Vijetnama okupirala je kineska vojska pod vodstvom Čanka i koje je trebalo tri mjeseca da iz Junana pješice dođu do Vijetnama. Za to vrijeme Vjetmin je oduzeo svoje oružje Japancima i dobro ga sakrio. Da stvar za Vjetmin bude još bolja, dobar dio kineskih vojnika prodao je velike količine oružja kojeg su dobili od Amerikanaca za borbu protiv Japanske vojske. I u taj su osinjak ponovo došle francuske vlasti, koji su željeli nastaviti vladati Indokinom kao da se i šta nije dogodilo. Za Francusku je bilo na neki način važno da e, jednostavno vrati nacionalni preštiš koji je izgubljen porazom u drugom svjetskom ratu. Obnova kolonijog carstva ne samo da bi vratila taj prestiž, nego bi potvrdila i status Francuske kao jedne od svjetskih sila. Drugi razlog je, naravno, bio ekonomski, jer su Francuzi dosta uložili sredstava za razvoj ekonomije na području Indokine i dosta su toga prije rata i tu dobivali i izvlačili. Procijenjeno je da je francuski ekonomski gubitak nakon 1954. godine iznosio otprilike 10 milijardi tadašnjih dolara. To je zapravo bila vrlo, vrlo velika svota. Međutim, francuski problem bio je sljedeći. Prvo, zemlja je bila devastirana. I drugo, u Francuskoj je vladala politička nestabilnost. Samo između 1945. i 1946. godine promijenilo se nekoliko vlada. Još što je bilo važnije stano i što jednostavno više nije bilo do nekog rata. Francuska nije imala ni političku, ni ekonomsku moć i volju da, je, da ponovno pošalja u Indokinu one snage koje bi trebalo napraviti posao. I naravno da je to iskoristio na terenu Vjetmin, koji u tom trenutku zapravo se tokom četiri godine drugstvog transformirao iz e, jednog narodnog fronta u produžen ruku komunističke partije Vjetnama. Tijekom školovanja u Hueu, Ho Chi Minh upoznaće jednog mladića. Kada se Ho ukrcao na francuski parobrot kao kuhar, tog je mladića kao jednog od studenta štrajkaša uhitila francuska služba sigurnosti, a sud ga osudio na tri godine zatvora. I zatvora je pušten nakon nekoliko mjeseci. Mladić je iskoristio sve prednosti obrazovnog sustava u francuskoj Indokini, diplomirao je pravo i zaposlio se kao profesor povijesti na liceju u Hanoju. Svo to vrijeme on je on bio član Indokineske komunističke partije. Kada je 1939. partija zabranjena, pobjegao je u Kinu. Njegovu suprugu i Šurjakinju uhitila je francuska policija. Šurjakinja je završila na giljotini, a supruga mu je osuđena na doživotni zatvor. Umala je u zatvoru nakon tri godine. Godine 1941. taj profesor povijesti sklopio savez s geriljskim vođom Chu Van Tanom. I tako je počela jedna sjajna vojna karijera. Desetljećima kasnije taj će profesor ovako opisati svoju strategiju. Okružen oceanom što ga čini narodni rat, neprijatelj otkriva da se zapravo bori začepljenih ušiju i pokrivenih očiju, da ništa ne čuje i da ništa ne vidi. On se bori, a da ne vidi protivnika. On udara, ali ne pogađa. On ne može iskoristiti svoje nadmoćno naoružanje. Ime tog profesora povijesti je Wo Jap i on će postati desna ruka Ho -shiminu on će u Jakuhou stvoriti vojsku. 1942. godine 50 vjetnamaca i otprilike 400 pripadnika planinskih plemena tajno se ubacuju na, na sjever Vjetnama i kod mjesta Cao Bai ustanovljuju bazu u kojoj će iduće dvije godine samo te ljude samo školovati za vođenje rata, znači uz pomoć kineskih savjetnika. Jednostavno to je bila ta buduća jezgra komunističke vojske. 1944. godine ovi kadrovi formiraju prva tri naoružana tima za propagandu. To je zapravo bila vrlo specifična postrojba. Ti timovi, prvi timovi su osnovani u jesen 1944. godine. I danas se u Vjetnamu to obilježava kao trenutak stvaranja oslobodačke vojske vijetnama Prvi njihov ozbiljni uspjeh je bio u travnju 1945. kada su uništili japanske garnizonu od 80 ljudi u mjestu Dinca. Ovođenje borbe uopće nije bila čak primarna ni sekundarna namjena tih timova. Eventualno imali su oružje samo za samobranu. Glavna njihova zadaća bilo je provođenje propagande međuseljaštvom i to ne kroz prisilu, nego kroz njihovo ubjeđivanje. Kako se to radilo? Kada bi se e, pridobio određeni broj ljudi na, u jednom selu ili na nekom manjem području, oni bi tiho stvarali jednostavno lokalnu komunističku organizaciju, dalje širili infiltraciju i utjecaj na tom području. Drugi korak koji je poduzet je bila dakle ta transformacija cijelog vjet mina koji je do 1945. još uvijek bio taj narodni front. Sada je, međutim, trebalo sve te snage objediniti u jedinstvenu vojnu organizaciju kojom će voditi komunistička partija. Dakle, 15. Dva, između 15. i 20. travnja, pored Hanoja, održana je tzv. Tonkinška revolucionara vojna konferencija, u kojoj je vodstvo komunističke partije Vjetnama ujedinilo sve te nabrojene snage. Mjesec dana kasnije, 15. svibnja, formalno se osniva Slobodilačka vojska Vijetnama koja je nakon par mjeseci preimenovana u nacionalnu obrambenu vojsku Vijetnama, A za njezinog e, zapovjednika određen je džab. Prije drugog svjetskog rata Indokina se smatrala kolonijalnim rajem. Zarada je bila velika, prihodi su dolazili od proizvodnje gume, čaja, riže, kave i kopanja ugljena. Mnoge francuske obitelji imale su farme iz koje su izvlačile velike dobitke. I francuska kolonijalna uprava bila je izuzetno uspješna. To je bilo zbog toga što je francuski kolonijalni režim bio jedan od surovijih. primjer, alkohol je bio teško oporezivan i svako je selo godišnje moralo otkupiti određenu količinu alkohola. Na svaku naznaku pobune vlasti su surovo reagirale. Zatvor na otoku Paulo Condore, znan još pod imenom Kandao, postao je najveći zatvor u Aziji. A nakon rata, Francuzi su pokušali uspostaviti novu kolonijalnu vlast. I tako je nastupila napeta situacija u kojoj je svaka Iskra mogla zapaliti rat u Indokini. Iskra je zaiskrila u luci Haipong. Tada je francuski patrolni brod zapljenio kinesku džunku natovarenu oružjem. I na povratku u luku Haipong snage vjetmina su sad zarobile francuski brod. Odmah e, izbijaju borbe u Haipongu. I premda je e, postignuto primire, francuski zapovjednik zahtjeva da snage Vjetmina napuste područje Haifonga. Taj zahtjev je bio odbijan, ono što je uslijedilo je bio topničko bombardiranje cijelog grada od strane Francuza, koje je zazvalo velike žrtve među i civilnom populacijom i pripadnicima Vjetmina, i naravno da se Vjetmin morao povući. Međutim, taj mir je vrlo kratko trajao, već idući mjesec Džap pokreće iznadni napad na Hanoj, te je poziva na opći ustanak protiv Francuza. Time zapravo formalno odpočne prvi indukineski rat. Nakon bitke za Haifong, Džapio u prosincu 1946. pokušao iznenadni napad na Hanoji. Napad nije uspio. Dva dana nakon napada, Hošimin je preko radija pozvao na opći ustanak. Poziv cijelom narodu. Su narodnjacima u cijeloj zemlji. Željeli smo mir i pristali smo na ustupke. Što smo više ustupaka napravili, to su dalje francuski kolonijalisti išli, jer su bili odlučni da ponovno osvoje našu zemlju. Ne. Prije ćemo svi umrijeti nego predati našu zemlju. Odlučni smo da ne budemo ponovno porobljeni. Su narodnjaci, ustanite. Muškarci i žene, stari i mladi, bez obzira na političko opredjeljenje ili nacionalnost, svi Vijetnamci svi moraju ustati i boriti se protiv francuskih kolonijalista kako bi se spasila domovina. Oni koji imaju puške, borit će se puškama. Oni koji imaju mačeve, borit će se mačevima. Oni koji nemaju mačeve, borit će se lopatama, motikama i štapovima. I Vjetnam je tako planuo i Francuska je nekako morala odgovoriti. I odlučila je ugušiti ustanak. Ujedinila je Košinšinu s ostatkom zemlje, par mjeseci prije proglasili su Autonomnom republikom i objavili stvaranje pridružene države vijetna. Za poglavara te države postavili su bivšeg cara Baodaija. Usporedo s tim, po neuspješnim političkim potezima, francuske vlasti u Indokinu uputile su vojna pojačanja. Dolaskom na teren, Francuzi su vrlo brzo zauzeli sva urbana središta, ali sad se postavio problem kontrole ruralnih područja i posebno tog sjevernog dijela Vijetnama Tonkina, koji je bio teško prohodan. I sad, sad moramo vidjeti, Osobine francuskog ekspedicijskog korpusa. Prvi i veliki problem je bio taj da je Francuski ekspedicijski korpus bio podijeljen unutar sebe. Što se tiče njegovog časničkog kadra, tu su bili i časnici iz vojske primjera, to je stane vojske koja kapitulirala 40. godine koji su bili ili pod Petenom ili su se pridružili snagama slobodnih francuza. Zatim su bili časnici koji su došli snaga Slobodnih Francuza, onda časnici koji su došli snage Makija, gerile u Francuskoj i naravno još časnici iz kolonijalne vojske. To je bila jedna mješavina koja je bila drugčije uvježbavana i koja se nije baš najbolje slagala. To je pitanje francuske organizacije Francuske vojske. Bila je ta metropolitanska vojska u Francuskoj najbolje opremljena i bile su kolonijalne snage. Bili su francuski časnici, ali su ostalo bili članovi naroda koji su nalazili na tim području. Recimo u Africi to su bili Marokanci, Alžirci, Tunižani, onda pripadnici afričkih plemena iz Srednje Afrike. Na području Indokine to su bili Vjetnamci, zatim... Laosani, Kambodžani, pa i nešto Tajlandžan. I naravno da te trupe nikad uz par izuzetaka recimo ovi marokanci su bili dosta dobri borci većinom nisu bile nešto posebno. I naravno postojala je Francuska legija stranaca kao vrlo specifična vojna organizacija popunjavana isključivo strancima koja je naravno imala svoj vlastiti etos koji su bili izbilja vrlo dobri vojnici ali nisu se znali često baš slagati najbolje sa ostalima. Prvi indokineski rat bio je izuzetno težak. Vjet Min bio je posebno gadan protivnik, a zemlja je bila užasna za ratovanje. Bernard Fall, francuski novinar koji je postao glasovic zbog svojih izvješta iz Indokine, ovako je u knjizi Ulica bez radosti opisao jednu od operacija francuske vojske u Indokini. 2. lipnja. Vratio sam se s operacije u rižištima. Bila je to operacija čišćenja. Kao i većina tih operacija, ovo je bila promašaj. Proveo sam dan puzeći kroz rižište i preko nasipa na vrelom suncu, pokušavajući obkoliti selo koje je navodno bilo stožer komunističkog gerilskog bataljuna. Činilo mi se da su se oslobodili svi smradovi ovoga svijeta. Ako bi netko mogao prevesti smrad u boje, Pikasove najluđe abstrakcije izgledale bi poput slike Grandma Moses. Ali valjanje u vodi rižišta nije tako gadno kao ležanje u napola sasušenom blatu. Barem dok je voda na vrhu, imate neki osjećaj hlada, čak i ako je temperatura vode 85 stupnjeva. Naravno, Komunisti su bili obavješteni o našem dolasku, kao što obično i jesu, bilo zbog glomaznih priprema francuske vojske, bilo zbog špijuna koje su imali infiltrirane među vjetnamskim kuharima, čistačima cipela, ženama, prijateljicama i ostalim pratiteljima s kojima su beznadno bile povezane francuske postrojbe u Indokijini. Problem je zatim bila i e, klima u Indokini koja je tropska klima koja je bila vrlo, vrlo teška za, za europljane. Posebno što nije postojalo nikakvo razdoblje klimatizacije ljudi koji su dolazili iz Francuske. A u uvjetima velike vlažnosti različitih tropskih bolesti i najmanja rana je mogla biti dovesti u najboljem slučaju do on vojnika, a najgorem slučaju do njegove smrti. I napokon, zadnji problem koji je mučio francuski korpus je bila nedostatak opreme na oružanja. Sve do 1950. godine, kada su amerikanci pružili pomoć, običan francuski vojnik, pa čak i legionari, to je, moglo se na njemu vidjeti mišavina kineske, američke, britanske, francuske, pa čak i japanske opreme. I na oružanja, e, što je isto strahovito otežavalo borbu. Uz klimu i stalno prisutne špijune vjetmina i sama francuska vojska bila je nepripremljena za rat u Indokini. Dok su jedinice vjetmina uglavnom putovale pješice i bile zadovoljne s šakom riže, jako je bio dan gozbe iz nešto štakorovog mesa, francuske jedinice bile su glomazne za taj rat. Česte su bile takozvane operacije čišćenja u kojima bi francuske postrojbe tražile po vjetnamskim selima vjetminove postrojbe. Kako je to izgledalo, opisuje Bernard Faul. Kao prema zadanom rasporedu, svaka operacija čišćenja započela bi izviđanjem iz zraka, što bi samo obavijestilo komuniste da se nešto sprema. Nakon toga krenule bi duge kolone kamiona koje su prevozile trupe potrebne za izvođenje operacije. I kao da to nije bilo dovoljno da se probudi cijelo susjedstvo, obično bi se na taj put povelo i nekoliko tenkova koji su trebali dati topničku potporu, čiji bi se kloparanje čulo na pet milja. To me bubnjeve i cimbale koje vjetnamci obično nose u lov na tigra. Kako kažu, i simbali možda neće pomoći da se tigar ulovi, ali barem će ga uplašiti. I za njih je to bila cijela svrha lova. Za njih je uplašeni tigar jednako dobar kao i mrtav tigar. Bojim se da ista taktika ne vrijedi kad je u pitanju vijetmin. Na kraju, oko četiri sata poslijepodne dolazimo do sela kako bismo vidjeli što se tamo događa. Selo je bilo savršeno mirno na užasnoj ljetnoj vrućini. ni duša se nije mogla vidjeti, nije se čak niti pas mogao vidjeti. Ljudi su trebali biti u polju i raditi a polja su bila prazna. Ljudi oko mene izmijenili su poglede. I još jedan jalov pokušaj. Komunisti su bili upozoreni. Francuska vojska bila trenirala za klasični konvencionalni rat. Znači imamo protivnika ispred sebe, mi ćemo manevrirati, mi ćemo koristiti topničku paljbu, zrakoplostovo da ga uništimo. E toga nije bilo u Vjetnamu. Protivnik je bio skriven, udarao je, bilo je teško doći do njega. Cijeli niz kampanja vođenih od 47. do 50. na sjeveru vijetnama u Tonkinu je to pokazao. Francuzi su još pogoršali situaciju time što su raspršili mnoge garnizone po sjeveru vijetnama u planinskom području uz granicu s Kinom da spriječe recimo dopremu pomoći iz Kine. Jednostavno snage vijet Mina su često znale napadati pojedine garnizone i uništavati ih. A onda kada su se slala pomoć, čak i ta pomoć, to je mobilne skupine mehanizirane, su isto na drlja doslovce. U pojedinim slučajevima u zasjedima gubici bili ne stotine nego tisuće ljudi. Najgora je bila u listopadu 1950. godine, kada u jednoj takvoj zasjedi, kada francuski gubici bili su šest ljudi u jednoj akciji. Rat je skupo koštao i vjetmin. Francuska vojska možda je bila glomazna i nije do američke pomoći imala najbolju opremu, ali znala je snažno udariti. Neki su se postrojbi poput stračno mobilnih skupina vojnici vjetmina i bojali, a neke su francuske postrojbe poput padobranaca i legije stranaca izazivala i stravu. Bernard Falu u knjizi Ulica bez radosti donosi ovaj izvadak iz dnevnika jednog zarobljenog časnika vjetmina. Naša divizija napada od jutra. Okupili smo skupinu od deset elitnih bataljuna koji bi trebali do jutra zauzeti vijet tri. Francuske trupe strašno odgovaraju. Čekamo cijelo jutro. Odavde možemo vidjeti tijek bitke, ali moja satnija, nažalost, ne sudjeluje u njoj. Zapovjednici vodova donose mi molbe mojih ljudi. To je uvijek izvor velike utjehe za mene prije svake velike akcije. Taj osjećaj jedinstva ljudi i kadrova koji vlada u cijeloj narodnoj vojsci. Prihvaćam sve molbe. Svaki vod traži čas da bude određen za najtežu i najopasniju misiju. Odjednom iz neba se čuje nekakav čudan zvuk i pojavljuju se čudne ptice koje postaju sve veće i veće. Zrakoplovi. Zapovijedam mojim ljudima da se sklone od bombi i metaka. Ali odjednom se pred mojim očima otvara pakao. On dolazi u obliku velikog jajolikog kontejnera koji je ispušten iz prvog zrakoplova. Nakon njega zrakoplovi ispuštaju druge jaje. Ogromni, plameni jezici, veliki i po nekoliko stotina metara padaju na moje ljude. To je napalm, vatra koja pada s neba. I za nas napada francusko pješaštvo. Možemo čuti njihove krike. Zaustavljam se pored zapovjednika voda. Pokušaj zaustaviti francuze koliko možeš. Pokušaću okupiti svoje ljude iza brda. Njegove su oči pune užasa. Što je to bilo? Atomska bomba? Ne, to je napalm. Ljudi bježe na sve strane i mogu vidjeti političkog komesara kako s pištoljem u ruci pokušava zaustaviti ljude. Sada jasno mogu čuti krikove neprijatelja koji nas progoni. Vjetmin pokušavao je na svaki način onemogućiti francusku vojsku da se organizira za veliki napad. Takvi su napadi skupo koštali Vjetmin. Govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika, predsjednika Republike Hrvatske. Najčešći metod e, djelovanja bio je izvođenje sabotaže. Od sabotaži u urbanim područjima e, koje su sastavili recimo upadu pripadnika vjetmina po noći u francuske zrakoplovne baze recimo, gdje su onesposobljavali avione, bilo e, postavljeno malih improviziranih eksplozivnih naprava, ili bilo vađenjem jednostavno ili uništavanjem pojedinih dijelova ključnih za avion. To je zapravo dosta iscrpljivalo francuske snage, jer bi se recimo jedne noći izveo taj napad. Onda dvije, tri noći kasnije ponovno, i onda su francuzi bili prisiljeni ponovno dovesti svoje snage koji nikad nisu imali dovoljno radi zaštite, a onda bi se slični napad izveo negdje drugdje. I na e, ekonomskim ciljevima, onda tu je bilo likvidiranje francuskih dosiljenika ili onih koji su surađivali sa francuskom vlasti. Posebni oblik sabotaža bilo je oštećivanje cesta. Baš zbog te osjetljivosti Francuza po pitanju komunikacije bilo je dovoljno čak iskopati na pojedinom mjestu nekoliko prepreka koja će zaustaviti francusku kolonu na, čak na duže vremena. E, često su se te zaprečavanja, te sabotaže zaprečavanjem koristile u kombinaciji sa zasjedama i zbog toga su francuzi imali jako velike gubitke baš na komunikacijama. Francuzi koji su jednako poduzeli nemoguć posao ponovnog uspostavljanja omražene kolonijalne vlasti uskoro će se suočiti s novom vojskom generala Bono Guijendjapa. Više to neće biti gerilska vojska, to će sada biti regularne snage opremljene modernim sovjetskim naoružanjem i obučene u Kini Mao I te će snage poraziti Francuze u Indokini. O tome sljedeća četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazmeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojunić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.